Ett navn er bedre enn god olje, og dødsdagen bedre enn den dagen en ble født. Bedre er det å gå til sørgehuse enn å gå til gjestebudshuset, for det er slutten for alle mennesker, og den som lever bør legge seg det på hjertet. Bedre er gremmelse enn latter, for når ansiktet er bedrøvet, blir hjertet bedre. De vises hjertet i sørgehuse men tåpenes hjerte er i gledens hus. Bedre er det å høre den vises refselse, enn å være den man som hører tåpenes sang, for som lyden av torner under gryten, slik er tåpens latter, så dette er tomhet. For undertrykkelse kan få den vise til å handle vettløst, og en gave kan ødelegge hjertet. Bedre er enden på en sak enn dens begynnelse. Bedre er en som er tålmodig enn en som har en hålmodig ånd. Vær ikke hastig i din ånd til å føle deg krenket, for det å føle sig kränket er noe som hviler i tåpenes sparm. Si ikke, hva kommer det av at de gamle dager har vist seg å være bedre enn disse? For det er ikke av visdom du har spurt om dette. Visdom sammen med en arv er godt, og er til fordel for dem som ser solen. For visdom er til beskyttelse, liksom penger er til beskyttelse, men fordelen med kunskap er at visdommen håller sine eire i live. Se den sanne Guds verk, for hvem kan rette ut det som han har gjort krokete? Vis på en god dag at du vandrer i godhet, og se på en ulykkesdag at en sanne Gud har gjort også denne, akkurat som den andre, for at mennesker ikke skal finne ut noe som helst om hva som kommer etter dem. Alt har jeg sett i mine tomme dager. Det finnes rettferdige som går til grunn i sin rettferdighet, og det finnes onde som fortsetter lenge i sin ondskap. Bli ikke alt for rettferdig, og opptre ikke over måte vist. Hvorfor skulle du ødelegge deg selv? Vær ikke alt for ond, og bli ikke dåraktig. Hvorfor skulle du dø når det ikke er din tid? Det er bedre at du griper fatt i det ene, men trekk heller ikke din hånd tilbake fra det andre, for den som frukter Gud går fri av dem alle. Visdommen er for den vise sterkere enn ti mektige menn som er i en by. For det finnes ikke noe rettferdig menneske på jorden som bestandiggjør godt og ikke synder. Fest heller ikke ditt hjerte ved alle de ord som folk kan tale, for at du ikke skal få høre din tjener kalle ondt over dig. For ditt eget hjerte vet godt at du, ja du, også mange ganger har net nedkalt ondt over andre. Allt dette har jeg prøvd med visdom. Jeg sa, jeg vil bli vis. Men visdomen var langt fra mig. Det som er blitt till er langt borte og umåtelig dypt. Ven kan finne ut av det?» «Jeg for min del venter meg om, mitt hjerte gjorde like så, for å forstå og for å utforske og for å søke etter visdommen og tingenes årsak, og for å bli klar over uforstandens ondskap og galskapens dårskap.» Og jeg fant ut dette. «Bittrere enn døden er den kvinne som selv er fangstgarn, og hvis hjertet er slepenøter, og hvis hender er lenker.» En er god i den sanne Guds øyne hvis en unnslipper henne, men synder hvis en blir fanget av henne. «Se, dette har jeg funnet», sa forsamleren, «det ene lagt til det andre, for å finne summen, som min sjel stadig har søkt, men som jeg ikke har funnet. En mann blant tusen har jeg funnet, men en kvinne blant alle disse har jeg ikke funnet. Se, bare dette har jeg funnet.» At den sanne Gud dannet menneskene rettskaffende, men de har selv pønsket ut mange planer.